Одна гра освячена традицією, а інша традиції ламає. Одна гра, брати мої, вважається доброчинна, бо не приносить зла, а інша – лихочинна, котра зло приносить. Грою були змагання на Олімпії, грою наповнюються всі парнаси. Усі лихочинці, облудники, хитродійці, підступники, сквернителі, улесники – блудосіятелі, славителі та гудителі, геретики та святі, тирани, розбійники, воїни, ненависники, проповідники, купці, лихварі, скупарі, грошозбирачі і маєтко-розширювачі – це грачі. І тому, що без гри людина прожити непроможна. І це тому, що найбільший із усіх гравців – Господь Бог – від гри якого створився світ Бо всяке творення – це гра Це він сплів світову сіть Пов'язавши всесвіт З животводними нитками І той світ став жити